Завжди, і то часто не завжди. Факт той, що єдина людина, котра бачила все, що сталося, таке була лише та, що дійство вчинила. Отже, маємо тільки голу версію вбивства, цілком суб'єктивну, відтак навряд чи правдиву. До вряду про це смерті забиття подав донесення Омельковий брат, досько Костюченко. І воно для витворення явдошиного образу має своє значення, хоча у віч написане з утвердженням до цієї білої голови щось зрозуміло. Перше, надзвичайно цікаве, що зголосив тодось, Омелькова жінка, а з дому вона була Явдоха Щербанівна, тобто з роду Щербанів, так само, як і Омелько, одружилася вдруге. А першого свого чоловіка Максима Бреуса, начебто зачавила, за що, коли Максима ховали, була прив'язана за судовим вироком за шию до труни І в такий спосіб щасливо провела Свого укоханого вибранця на той світ Запитання в задатці для учнів усіх класів Чи Омелько Костюченко одружуючись із Явдохою Того не знав? Та ж певне знав, коли знав його брат Він братові тею повів Інакше ця інформація навряд чи стала б йому відома Тоді Явдоха жила, однак, не в Житомирі а близькому до нього Черняхові. А сама вона іще ближчого, правда, з іншого боку, Троянова, через що панові Возному довелося їздити для звідів туди-туди. Про розслід цієї поїздки оповімо далі. Той таки тодось заявив, що ще живучи в Троянові, вона, Явдоха, на вовчих горах побила дрюком Троянівського таки жителя. А як його на ім'я та прозвання не відає, про це вона сама розповіла Омельку Костюченку – а Омелько йому, своєму братові. Цей факт підтверджує, що про минуле своєї другої жінки та про її подвиги Омелько добре знав. Сумнівів тут нема жодних. Бувши ж за Омельком, часто бувало, била й самого Омелька, хоча він здоровенний драб, воза міг підняти. А вона мала і на позір ніхчемна. Про це Тодосеві брат так само якось оповідав, але як саме вона те чинила, розповісти не захотів через що він тодось гадає, що підсипала йому якесь трутне чи дурманне зілля, а коли він западав у запамороку, тоді й лупила, як хотіла. Заради справедливости, додам від себе, із фактів поданих вище знаємо, що немало бив я в духу Щербанівну і само Мелько, отже в цьому-то була два чоботи пара. Але чи конче труїла, чи дурманила, як духа свого коханого, то дось до не віддав, і заприсягтися на тому не міг. Але знаю, що троїнівських жінок звуть стародавніми відьмами. Отож, коли хтось із житомирських білоголових хоче дістати чи труйне, чи морочне, чи любасне, чи притворне, помічне, охоронне, чи чародійне зілля, то йдуть туди, і там те зілля купують, часто собі на голову. На Тодосову думку, про це в Житомирі не тільки панове врядні, але й кожна дитина знає, а чоловіки з того Троянова всі злодії. А ще тодось Костюченко заявив, що Мелько, після того, як вийшов із секвестру, і жалю за те, що хтось забрав його золото, тобто скарба, що його знайшли син його Нестор та Іван Сакуненко, почав надмірно вживати гарячі трунки і заливати ними печаль, яка найбільше допікала йому ввечері, саме тоді, коли сонце сідає за горба, котрий над кам'янкою. Цілий день Омелько, звістив то дось, кріпився, а тільки сонце сідало за горба, з його братом починало діятися щось несамовите. Спершу бігав по дворі як оглашений, чи як це буває у тих, котрі на ніч стають вовкулаками, але він, Омелько, оповів то дось, вовкулакою не ставав, це вислідив, а біг до шинку Гершка Гейнезера або ж дошинку Марини пензлихи і там напивався. А може опісля, після я вдошених чар чи вовкулакою тим і ставав. Але тодось того не відає, бо вночі за братом не стежив, а тільки так часом знічев'я ввечері, ото що до того заприсягтися не може. Цей момент звертає увагу. Тодось усього видно був людиною, яка цікавиться марновірними речами демонологічними перетвореннями, відьмами, чаруванням, зільництвом і всяким таким. Отже, й сам був не без темноти в душі. Окрім того, маємо живе свідчення, що він за братом часом стежив, отож питання в задатці. Чи не мав і він певного стосунку до зниклого скарба? Але на це запитання відповіді ніхто не дав, бо ніхто його тоді не ставив, отож воно повисає без відповіді і в нашій повісті. Тодось, сповістив ще й те, що Явдоха зналася з відомою всім на їхньому передмісті бабою Пуцею і часто до неї бігала, а за чим, то це могла б сказати хіба баба Пуця, коли б її взяти до тортур. Через це приятелювання всі на вулиці Явдоху трохи побоювалися. Побоювався і він Тодось, отож часто йому бувало й до брата заходити. «У той же вечір», – оповістив Тодось, – він хотів зайти до брата за ділом, і це було саме тоді, коли сонце мало сісти на горба, котрий над Кам'янкою. А він то досі із легковажності спершу про те забув чи не подумав, отож застав брата, коли той бігав по двору як оглашений. А вона, Явдоха, стояла неподалік і щось наказувала. Відтак Омелько раптом зупинився і зняв із себе сорочку та віддав її Явдосі. А чому він так учинив, то дось не відає. Однак гадає, що Явдоха не хотіла, щоб він ту сорочку пропивав у шинку. Він то дось саме підійшов до фіртки, коли ж почув, як Явдоха голосно і чітко сказала, і в правдивості свого виказу він то дось може заприсягтися. «Отямся й не казись, Омельку, болибонь тобі чи мені на світі не бути!» То дось відтак на очі їм не показувався бачачи їх у сварці, а тих цем подався попід парканами геть. Однак саме ці слова, звісти Тодось примусили його подати до вряду це донесення, аби його було записано, бо він цілком упевнений, що вбивство сталося не від кого іншого, тільки від братової його, означеної Євдохи Щербанівни, а за братом його консьюченчихи, яка до цього була Максимова Бреусиха. Тут згадано загадкову, але всім тоді відому бабу Пуцю. Йдеться про знамениту житомирську відьму, яка за переконанням пожильців заплутаних житомирських завулків така ж безсмертна, як не менш відомий Марко Проклятий. Я спробував цю особу описати, принаймні зафіксував її існування в 16 столітті в повісті «Розсічене коло», написаній також на основі судових актів і в серії сучасних оповідань Вулиця, Житомирський оповіді. Отож, перш ніж пан Возний поїхав до Черняхова та Троянова, де раніше жила Явдоха, її приведено й поставлено перед магістратський суд, де вона показала, а потім після трикратного катування підтвердила. Катування ж знесла без жодного крику чи плачу, а тільки сміялася. До речі про те, що деякі жінки під час тортур не кричать і плачуть, а сміються, оповідається і в літописі Саміла Величка. Іван Франко, розглядаючи це місце, вважав, що таке фізіологічне явище може бути у старих баб, однак Явдоха ще старою не була, лишень літньою, та й то не дуже. Що вона справді вийшла заміж за черняхівського жителя Максима Бреуса, який приїхав був до Троянова за своїм ділом, там її зустрів, подобав і прислав старостів, яким ані вона, ані батьки її щербані не відмовили. Тож приїхала жити до Черняхова, де вони поселились у хаті разом із батьками Бреусовими. А що скоро та хата згоріла, бо запалилася сажа в комені? Знову задачка. Чи не допомогла тій сажі запалитися сама Явдоха, адже жила із свекрухою, а це далеко не погідні стосунки. Отож цілком закономірно Явдоха могла запрагнути жити окремо. Але це питання в судових актах не було поставлене, тому не шукатимемо на нього відповіді й ми. Немає для його розв'язання жодних даних. Отож вони перейшли жити в сусіди до Черніхівського жителя Івана Журавля, і живучи в тій журавлевій хаті, її чоловік Максим Бреус захворів, тяжко прохворів шість місяців, так що вже й сам їсти добре не міг. Отож вона годувала його ложкою, бо сам таки неспроможний був. Вона, Явдоха, доглядала його не всипуща, ночей не досипаючи, але в тій хворобі, сповістила Явдоха Щербанівна, тоді Бреусиха, її чоловікові Максиму параліж руку й ногу відняв, отож цієї хвороби він і не видужав, та й помер справжньою смертю, сповіданий, отже, незадушений. Та може підтвердити її тодішня господиня Ганна Журавлиха, бо то сталося на її очах, а також священник Черніхівський отець Атанасій, якої перший чоловік Максим Бреус перед смертю був на сповіді. Одначе, коли той її страждалець віддав Богу душу, черняхівський війт наклепав на неї щербанівну, ніби вона того свого бідолашку задавила, отож і велів її прив'язати за шию до домовини, в якій лежало мертве тіло її чоловіка Бреуса, воловодом, поки покійного допровадили до ями. В актах написано, що при цьому вона плакала. Отже, я певний, що розповідала це Явдоха Костюченчиха теплим і ніжним голосом, сльози крапали її з очей. Хоч коли її тортували, пам'ятаєш, читачу, жодної сльозини на око не вибилося. Тепер же вона заплакала, ніби бачила, я певен, що таке бачила оту сумну картину. Рухається похоронна процесія, а за труною всі родичі Максимові, всі сусіди, а вона, Явдоха, прив'язана на воловоді, як псиця, мусила витерпіти й того наклепа, й туганьбу. А все тому сказала Явдоха, що той обіясник, отой невштачетник Віт. І раніше ще, коли Максим Бреус хворів, почав її Явдохи домагатися нечистиво, але вона на бридкі підшепти не спокусилася та й ще одного разу добре його попобила, бо дуже настирливий став. А як тіло в яму спустили, то її Явдоху вільною вчинили, а відпустити звелів той таки наклепник та обіясник, лихий вид, якого вона тієї ганьби до віку не забуде. Постривай, Явдохо, мовив магістрацький суддя, оце сказала коли тебе домагався, попобила його. Як же могла побити здорового чоловіка, жінкою бувши, та ще й такою хирлявою і малою? Заявив, і брат твого чоловіка, додав пан Возний, а твій дівер, що ти на вовчих горах побила києм якогось ройнівського жителя. Як це тобі дається? А що, запалила очі я в духа Костюченчиха, терпіти їм мало. Вони ж псюхи знаєте, чого хотіли. А я жінка порядна і чесно то мала б їм піддаватися. А як саме побила, нехай самі розкажуть. Моє діло було свою честь захистити, як можу і умію. А того свого першого мужа я не давила. Чому ж той вид Семен Сендецький наклепав на мене? Я вам сказала. Іншої ж причини не знаю і не розумію. А ви вже як собі хочете. Вірте мені чи не вірте. Своє я сказала. Кожен може зрозуміти. І я тут, я в духу Щербанівну, згодом бриусиху і Костюченчиху, розумію, що жити після всього, що сталося у Черняхові, їй не випадало. Та й додому до батьків своїх не могла повернутися, бо звістка проте долетіла скоро і до Троянова. І хоча там звичні були до витівок стародавніх відьом, та, очевидно, і стародавні відьми не без добрих норовів жили і не без твердої у віках устояної моралі. Отож, Явдоха додому повернутися закономірно побоялася. А що дітей з Максимом не надбала, як, до речі, і з Омельком, тож опинилась у Житомирі. А в який спосіб жила і як змогла заморочити голову Омельку Костюченку, проте акти мовчать. Свідчить тільки про те, що з Омельком прожила чотири роки. Як ставилася до пасенка Нестора, ми вже звіщення подавали. Але Омелько її терпів. Сама ж перед панами врядними заявила, що жили вони з несварливо. Окрім того, коли в случаю підпилості він був, тоді починав її щербанівну лаяти, а часом бив. Тоді вона на той час із дому сходила. А свого чоловіка не чіпала, як добра і порядна жона. Це я зацитував прямо у виписку Закта, яка у віч суперечить показанню її дівера Тодося. Нагадаймо, що той засвідчував. Явдоха часто била й самого Омелька, хоча той здоровий драб був, возом підняти. При цьому то дось припускав, що підсипали чоловіку трутне чи дурманне зілля. Тут я бачу ще одну суперечність. Омелькові таке зілля підсипати могла при співжитті, але ані по тому другому драбові на Вовчих горах, дамо довідку, ці гори в лісі між Житомиром та Трояновим, Ходити туди навколишні люди забубонно боялися ще й в моєму часі, а Явдоха Щербанівна таки не боялася. Ані Черняківському Війту Семену Сендецькому зілля давати не мала коли, та ще й чекати, щоб воно подіяло. А з ними таки якось справилася, обороняючи, як заявила власну честь, отже за себе могла постояти і перед драбами. Згадаймо ще одного переказаного вище епізода – Омелько за свідченням Тодося навіснів, коли сонце сідало на горба, котрий над Кам'янкою, тобто мав бути в стані непоміркованому. Але Явдоха вийшла на двір, наказала йому зняти сорочку, і той драб, що воза міг підняти, покірно те вчинив. Чи й перед цим напоювала його зіллям? Ці зауваги мені треба виказати, щоб вивести, якими неправдивими бувають здогади. Отож, аби дійти істини? Потрібні факти і факти, а здогади це результат фактів недостатніх. До речі, той епізод із сорочкою далі буде пояснений простіше. Отож свідок убивства в нас один Явдоха Костюченчиха, і вона розповіла перед судом достеменно таке. Після того, як Омелька випустили із секвестру, він почав пиячити факт, підтверджений і його братом Тодосем. Вона ж, Явдоха, умовляла його, аби п'ячити перестав і виносити за горілку до шинків їхнє добро, через що і з чоловіком у часті сварки входила. Дня 13 вересня, у полудні, вона, Щербанівна, будучи п'яна, почала з ним чоловіком своїм, також п'яним, сваритися за те, що він п'ячить і занедбав роботу на броварні, а хіба голий піде у шинк пити. Знову, шановний читач. Цитую із судового документа, і це, на мою думку, немаловажне свідчення. По перше, випивав не тільки Омелько, але й Явдоха, а як воно звучить, п'яна жінка виказує п'яному таке чоловіку за пияцтво. Закони жіночої логіки тут витримано чудово. По-друге, Омелько пив не тільки ввечері, коли сонце сідало на горба, котрий над Кам'янкою, свідчення то дося, але і вдень, і не завжди сам, але й зі своєю коханою супряжницею. «Потому, за свідченням, я вдох, і він заснув. Було це в хаті, а під захід сонця прокинувся і вискочив у двір та й почав по ньому мотатися. Факт із Тодосевою розповіддю сходиться. Тоді вона сказала, вийшовши, «Ти що, хочеш пропити останню сорочку?» Відтак він, омелько, скинув із себе сорочку і кинув їй жінці, мовивши, «Я і голий нап'юся». Цій частині розповіді Євдохи я схильний вірити цілком. Вона пояснює ситуацію, відтак ніякої магії з боку жінки тут не було, як це думав Тодось. Знову наголошую, до самовільних здогадів треба ставитися вельми обережно. По тому, Омелько, побіг із двору без сорочки. Вересень, могло бути ще тепло, хоча це суперечило тодішнім моральним приписам оголеним не ходили. І подався до шинкарки Марини Пензлихи пити горілки. Коли ж не тільки зайшло сонце, а вже й добряче посутенів, він омелько повернувся додому таки п'яний, отже доказав свого жінці, напився й голий, в чому вона ще в обідню сварку висловила сумніва, Притом аж так, що ледве у двір ліз і звалився під призбою біля хати, збираючись там спати, як свиня. Скажу наперед, що це місце дуже зацікавило пана Возного, і він навмисно ходив до шинкарки Марини і розпитатися, чим платив за горілку Омельку Костюченко. Чи часом не тими грішми зі скарбу? Коли б так, була б то виразна точка до таємниці пропалих грошей. Але панові Возному довелося розчаруватися. І у Марини, і у Гершка, бо й там пан Возний побував, розплачувався Омелько речами із дому. А тоді, коли явився голий, тобто без сорочки, це вже оповіла Марина Пензлиха, то вона йому горілки давати не хотіла. Але він, Омелько Костюченко, заклявся богом і чортом заодно, що завтра Марині за горілку заплатить. А коли вона тепер не ускоромить йому гадюки, яку він, як сказав Марині, ковтнув, пивши із джерела, де та гадюка змивала порох із тіла, Момент фантастичний, скажемо, від себе, але в народних та й агіографічних оповіданнях фабло про гадюку, яка влазить у людське нутро, має ряд розробок, і, можливо, почувши десь одне із них, Омелько і прилякав отак Марину, яку міг знати, як марновірну. Отож, коли не ускоромить ту гадюку, то він, Омелько, рознесе їй Марині шинка, а заодно... І саму Марину в ньому, через що Марина перелякалася по-справжньому, і поспішила напоїти того вар'ята, аби лишень заспокоївся. Але перед цим завбачливо, ось жіноча хитрість, яка проявляється навіть у таких екстремальних обставинах, взяла з нього кляту, але не чортом, сказала святошно Марина, а тільки Богом, що завтра за горілку він заплатить. І він їй поклявся не тільки Богом, але й здоров'ям свого єдиного сина Нестора. Раз ми згадали Нестора, зауважимо. Стільки подій того дня відбулося в Костюченків від обіду аж до ночі, а Нестор, як виповів перед урядом, нічого того не бачив і не чув. Безсумнівно він тут брехав, був очевидно наляканий попередніми розпитами щодо скарбу. Отож не хотів більше турбацій, це мій здогад, але по-моєму цілком логічний. Отже, Омелько блискуче доказав своїй жінці, також панові Возному, що скарба свого справді втратила. Можна напитися не тільки грошовитому, але й голому. І затишно кублився, щоб спокійно заснути біля призби. На хату в той момент і не претендував. Вона ж, Явдоха, на той час почала загонити до хліва кіз, які ще блукали двором. Тоді Омелько, очевидно збуджений своєю перемогою над жінкою, мабуть, таке не часто траплялося, звівши голову, почав лаятися. Це було в Омельковому характері. Згадаймо його зустріч із Варварою Сакунихою, слюсаркою, яку він знічев і нечемно обізвав Сукунихою. На те Щербанівна, колись Максимова Бреусиха, а тепер Омель'янова Костюченчиха, не стерпівши того і маючи в руках не товсте поліно, на нього з рук своїх кинула і поверх виска по голові вдарила. Такі свідчення не можна переказувати, їх потрібно подати максимально точно, адже вони увіч свідчать, що Явдоха не просто кидала Поліну, а кидала в голову прицільно, мітячи в скроню. Далі ми довідаємося, що Поліну вдарили трохи інакше, не поверх виска, а таке нижче скроні, отже не з ефектованим дійством маємо справу, а з виміреним цілком переконаний, що тут Євдоха сказала правду. Але, як це буває часто в жінок, ця правда в неї прохопилася мимовільно. Тоді Омейко, люто лаючи свою половину, почав зводитися, і вона, злякавшись, аби не побив її, вскочила до хліву і зачинилася там, де й заночувала до світанку. Ця фраза в мене викликає підозру. По-перше, злякалася та жінка, котра вільно долала драбів і не п'яних, а тверезих. По-друге, а кози? Загнала вона їх по тому, чи вони бродили по двору цілу ніч, адже заганяти тільки почала. Про цей немалозначний момент в акті не говориться нічого. Нестор теж нічого тут не сказав з причин мною вияснених. Отже, хай так. Коли зачинилась у хліві, і коли ще кози блукали по дворі, не могла не прислухатися, чи штурмує її в тому хліві Омелько. Але він її не штурмував. Отож Явдоха не могла із хліву не вийти, аби глянути, що там з її супряжником. Адже небоязка була, та й непогамована жіноча цікавість, так чітко зазначена ще в Єві, мала до того збудити. Отоді, на моє переконання, Явдоха й побачила, що Омелько не живий. Далі цей момент виясниться із подробицями. Зрештою, невідомо, чи він справді зводився і хотів на неї кинутися, але, на мою думку, таке зводився. Подальший опис. Це підтвердить. Акти свідчать, що Явдоха заявила сусідам те, що сталося тільки вранці, очевидно, переживши за ніч страх і надумавшись, як їй себе вести. Перед судом не забула підкреслити, що його, свого мужа, окрім одного разу, не била нічим. І той єдиний удар однеї був не з тим наміром, щоб його забити в смерть чи вельми скалічити, але тільки з неутерпкості її. Знову цитую і знову недаремно. Явдоха Щербанівна встигла тверезо передумати своє становище і як управний юриста звела подію до ненавмисного вбивства. Видно, на праві вона трохи зналася, і була жінка аж зовсім недворна, однак усіх ниточок її голова доладно зв'язати не змогла. Зрештою, скажемо, до речі, Тодішні судейські того не помітили, бо слідчі засоби на той час були інакші, ніж тепер, і значими деталями вони цікавилися мало. Закон зла – то вервечка лихих учинків, які, почавшись із одного, плетуться коліно за коліном, витікаючи з учинку попереднього і викликаючи наступний, аж доки не прорече свого декрета і не припечатає залізної печатки смерті. Правда, Атанасій Кальнофойський ще в 1638 році сказав усуперед цьому «Зло, що триває, смерть не вбиває», – добре я звідав. Тобто поет хотів сказати «Вервечка, спрівшись в одному людському житті, приплітається до сітки зла, що висить над світом, не руйнуючись». Тим самим проголосив безсмертність зла як категорії людської екзистенції. Може, тому його й виведено в один із законів буття. Другий поет, трохи пізніший у часі, з другої половини XVII століття, Клементій Зіновіїв, розмислюючи над різними породами людей, писав про добрих та злих, але про злих більше. Коли ж мова пішла про жінок, то про добрих написав зовсім мало, а про злих багато. Ретельний дослідник мандрівних літературних фабло Михайло Драгоманов – вже в столітті XIX в одній із своїх розвідок розібрав цікаву притчу. А притча – це історія, яка носить у собі загальнолюдське узагальнення про чоловіка, котрий мав дочку, а до неї прийшло свататися четверо женихів, при тому багатих. Отож, бувши зажерливим, той чоловік, очевидно, один із перших людей на землі, перетворив на дівчат кішку, собаку та свиню, від чого в світі утворилося чотири типи жінок, з яких справжня лише одна. Та, що від кішки любить поніжитися, поледачкувати чи поритись, а при нагоді і кіхтики випустити і впитись чи дернути ними. Та, що від собаки лащиться і примилюється, буває розпусна, часом кусає і рве і роздирає супротивника чи супряжника. Та, що від свині неохайна, любить лежати, спати, жирити, валятися у калюзі і розносити її багнюку, тобто плітки й наговори, і мораль її свиняча. Не скажу, що ця притча творить виключно універсальну картину, бо у фольклорі можна знайти ще оповідки про жінку-змію, тобто лиху й підступну, жінку-хворобу. Звідсіля ніжна приказка, що жінка чоловіку як болячка, а китайська... Антропоморфічна проза знає цикл оповідань про жінку-лисицю. Це є і у японців. Часто жінку порівнюють із вовчицею, левицею, тигрицею, ласкою. Також далеко не мирна істота. Рибою. Правда, вовчиця, лисиця та ласка – це різновид пса, а тигриця та левиця – кота. Все це, як бачимо, хижаки. А вже дуже чутливі чоловіки уподібнюють жінок – до пташок, голубки, горлиці, ластівки і таке інше. Здається, всі мають свою рацію, бо життя не одновимірне, а ще з бігом часу людську породу так перемішало, що в ній вже не знайти чистих типів, а більше змішаних, через що картина ще більше ускладнилася. Може бути, що і вся сума типажу з'єднується в одній істоті, як оті різні гроші умідні, про яку ми оповідали. Можливо, це також один із законів зла, бо й зло не буває одновимірне і в чистому вигляді. Воно, як мінлива вода. Сьогодні лагідне й тепле, а завтра холодне і замерзле на кригу. Післязавтра його розхитує буря, а ще після-післязавтра воно мирно плеще в береги буття нашого або ж налітає несподівано з потугою сильнішою грому, рве, несе, розмиває, руйнує, убиває, а все то одна й та ж вода але я знову забув, що пишу художній твір, а не моралізаційного трактата, отож покину цей напівнауковий стиль, тим більше, що творячи цю повість, зовсім не ставлю жодних передзавзять, нічого і нікого не бажаю засудити, а тим більше жіноче плем'я, моя мета простіша. Прагну зрозуміти одну із житейських, загублених у часі історій, яку випадково вичитав у судових актах XVIII століття. А зрозуміти, це з'явити ту історію з максимальною об'єктивністю, без особистих суб'єктивностей. Висновки ж нехай робить читач сам. Адже я один із непереступних законів мистецтва. Митець, коли прагне здобути вершин своєї вправності, мусить героїв своїх не судити а бачити, тобто він ніби свідок у світовому судовому процесі, а не прокуратор чи суддя, або борони Боже Кат. Однак слідчим автор може бути, і цю місію повісті я й кладу на себе, але аж ніяк творителем декретів, бо коли б це було так, подібний суд став би комедією, а не судом. Однак, коли я вибрав для своєї повісті напівдокументальний стиль, Хочу ним ще трохи скористуватися. Признаюся, що в творчому процесі, при вирішенні тих чи інших складних ситуацій, а історія, яку зібрався розмислити, яка відбувалася 295 років тому, бачиться мені як складна, не раз допомагають мені сни. Отож, цього разу, заснувши накоротко, бувши втомленим, побачив напіврозмиту постать, власне, силуета, який її виразного обличчя не мав, можна було розібрати тільки, що істота чоловічої статі. До речі сказати, подібні явлення часто згадуються в аюографічних оповіданнях, отже, це не самовільні фантазії. Можливо, та поява у сні після творчого акту була породженням моєї творчої екзальтації, як породженням релігійної екзальтації були в сонні видива і у святих. Так от ця розмита істота, виразно мені сказала, "Нічого ти не збагнув і цілком даремно назвав свого твора Закон зла. Не про зло тут ідеться. Ліпше б назвати цю історію загублена в часі. А щоб переконатися в цьому, Візьми описа Скитії Геродота. Чи випадково, чи ні, не відаю. Але саме ця книжечка, видана українською культурною скарбницею під редакцією Бабія, коли б я був містиком. То відчув би тут пошеп жіночого начала у звучанні цього прізвища, але містиком я не є. Гадаю, що це випадковість. Число 9. В перекладі із поясненнями Коструби. Знову таки. Коли б був містиком, побачив би тут натяк на язичницьку мітологію, адже Коструба – язичницьке божество. Із передмовою Домбровського. Ні, якась маленька містика тут є. Домбровський – це польська форма прізвища Дубровський, а Діброва була пантеоном язичницьких божеств. Львів – червень 1937 року, що вийшла у видавництві «Батьківщина». Дзьоба. «Дзьоба?» «Це вже я, бо таки ви дзьобує її з темені часу зерна загублених фактів». Виявилися на полиці біля моєї голови, тож я тільки простяг руку і відразу ж занурився у читання. Спершу натрапив на історію про скитянок та сліпих полонян. Вона зацікавила. Виявляється, скити осліплювали своїх полонян, отож усі їхні раби були сліпі. І от коли якось скити чоловіки рушили всі походом до Мідії, то пропали там на багато років. А в цей час їхні жінки не просто зійшлися зі своїми невільниками, а й народили від них дітей, і ці діти виросли саме на той час, коли скити-чоловіки поверталися з Мідії на рідну землю. І матері тих юнаків послали їх не зустріти з радістю заблуклих чоловіків своїх, а перепинити їхній шлях додому. Ще й зброєю в руках, тобто бажали, щоб їхні діти прогнали з китів геть Історія разюча для вияснення жіночої психології Але має значення для нашої історії хіба тим, що є причинком до тези Стосунки чоловіків та жінок – це не любовне з'єднання двох різнозарядних істот спільно і постась А віковічна, закорінена у віках війна між статями Тож сходяться вони поміж себе не для полюбовного злиття, а для поєдинку, який триває ціле життя. Відтак їхні діти – результат цього поєдинку. Ось яку історію оповів Геродот в моїй книзжиці і подано на сторінках 33-34. Однак більша несподіванка мене чекала на сторінці 82 і далі, де оповідається про Амазонок. Виявляється, амазонки за Геродотом називалися на скитській мові «ойорпата», а в перекладі це означає «мужовбивці», «бойор» – по скитському «муж», а «паті» – «вбивати». Оце мене найбільше і вразило, адже історія, яку я взявся оповісти, таке про мужовбивство. Відтак мені відразу стали зрозумілі слова, сказані у вісні отією напіврозмитою і безобличчя істотою. Загублена в часі. Мить згадав, як уміла розправлятися з чоловіками Явдоха Щербанівна, як уникла вона запитання пана Возного, в який спосіб це робить, а коли кидала в Америка поліном, точно й по-бойовому виміряла удар у скроню і покінчила з ним одним махом. Правда, згодом до цього звіщення Явдошиного будуть поправки. Ось чому вона загублена в часі. Це значить, що амазонські гени, сховані в багатьох поколіннях, приблукали в троянів і пробудилися раптом у цій жінці. Відтак попередні покоління були носіями тих генів, як бувають ті, котрі прийняли в тіло віруса, самі не захворіли, але іншим хворобу передають. Отож цей амазонський ген блукав у генах поколінь, поки не вселився в Євдоху Щербанівну і в ній вибухнув. Коли так, то вона мала цілковиту рацію зголошувати себе перед судом ненавмисною вбивцею. Так воно й було. До історії війни статей амазонки можуть записати свою золоту сторінку. Сподіваюся, буде не зайве, коли переповім те, що написав про них Геродот із Геліо Карнасу. Нагадаю, що твір писався в V столітті перед Різдвом Христовим, чи як означують атеїсти до нашої ери. Отже, між амазонками та явдохою Щербанівною лежить часовий простір у 22 століття. Жахлива прірва часу. Так от, амазонки – жили спершу в Малій Азії. В бою під Термодонтом греки їх розбили, набрали три кораблі-полонянок і хотіли завезти до Греції. Але в морі бранки вчинили те саме, що пізніший український герой Самій Локішка, і ще ряд менше знаних цікавих відсилаю до книги «Самій Локішка», яку я упорядковував, очевидно, гени Амазонок успадковували не тільки жінки, але й чоловіки, так от. Ті амазонки побили греків-чоловіків, а вітер занів їх до Меотійського озера, Азовське море, та до Кримнів, до Криму. Вони висіли тут на землю, зловили коней і почали пустошити скитів, нещадно вбиваючи чоловіків. Скити їх перемогти, хоч який численний не був це народ, таки не змогли. Тому вдалися до хитрощів. О, нікчемні чоловічі хитрощі. І підіслали до амазонок юнаків, які з'єдналися з, з жінками-воїнами статево. Однак і в цьому бою перемогли не мужі, а жінки, бо юнаки порвали зі своїм народом і утворили з амазонками свою окрему соціумну спільноту, бувши в послуху у них, бо слухалися їхніх порад. Так постав народ за Геродотом, що його звуть Савромати чи сармати, а сарматів усі історичні хроніки XVI-17 століть мають серед наших предків більше того Річ Посполита, тобто з'єднана Польща, Литва та Україна, поетично звалася Сарматією. Мушу зробити ще одну корективу як відповідь на слова отієї розмитої постаті сну: Нічого ти не зрозумів. Не треба забувати, що всі оті антижіночі пасажі, хоч я їх зацитував у попередній інтермедії до цієї повісті, могли бути не тільки відбиттям реальної дійсності, а ще одним причинком до тієї таки історії віковічної війни стати, адже всі ті акумуляції писалися чоловіками і тільки чоловіками. А вони, і цього не треба забувати, у цій війні грають далеко не пасивну ролю, принаймні в більшості своїй переконані, та й деяких жінок у тому переконали, що жіноче плев'я в цій битві без завершення таке перемогли. Отож, учинок Явдохи Щербанівни на мій теперішній більш об'єктивізований погляд, хоч мале, але яскраве тому заперечення. І ще на один момент хотів би вказати, без якого можливо й самої історії цієї не збагнути. Родом Євдоха була і Строянова, тобто одного із місць на нашій землі, де в давні часи творився культ бога Трояна. Адже загальна думка про стародавніх відьом із Строянова має свої історичні підстави, які очевидно науково годі висвітлити. А що це значить? Тільки те, що в Троянові досить пильно береглися віковічні традиції. Ще один камінець на підтвердження гіпотези, підказаної мені в короткому післяобідньому сні без безобличчя й тіла, але яка чомусь забажала до мене з'явитися саме в той час, коли посильно намагався збагнути трагічні події в Житомирі в 1713 році. До речі, коли кого цікавить історія трояна, нехай прочитає мою книжку Мисленне дерево, що вийшла в Києві в 1989 році. Там про це написано достатньо, повторюватися мені не хочеться, щоб не відволікати уваги від основних подій. То досі Брат Омельковий Костюченків заявив підпискою у справі, яка розглядалася Міністратським судом, що він більше сказати, як звістив, на доказ убивства брата свого Явдохою Щербанівною Костюченчикою не може, бо немає чого. Але пан Возний дуже зацікавився справою, отож поїхав спершу до Троянова, де дістав підтвердження, що Явдоха на вовчих горах таки побила такого собі стець Каляховця. Жителя Троєнівського києм, а сам Стецьколяховець звідомив панові Возному, що його Явдоха побила києм, очарувавши, бо він як став добною, то не зміг рушити місцям і пальцем кивнути, хоч вона лупила його києм по плечах. Але дивне те, що Стецьколяховець звинувачень на Явдоху не поклав, до суду не позивав, і то з простої причини, яку виклав панові Возному щиросердно. Ганувати я, бо хіба не знав, які наші троєнівські відьми? Я ж на неї перепрошую таки поліз. Чому ж поліз? запитав пан Возний. Нечистий поплутав. Супроти них поставати не можна. Ох, не можна. І він скрушно похитав головою. З цього цілком випливає, що коли Явдоха Щербанівна носила в собі тисячолітні гени Амазонки, то Стецько увіч носив у собі тисячолітні гени тих юнаків, котрі бажали завоювати в Амазонок, натомість були завоювані самі. Правда, цього Резону пан Возний не міг знати, бо Геродота не читав. Це додає автор цього писання як примітку. Пан же Возний після цього подався до Черняхова, де зустрівся з попом Атанасієм та черняхівською жителькою Ганною Журавлихою. І тут виявилися речі вельми цікаві. Піп Атанасій був полохливий чоловічок, яким я його собі уявляю, бо спершу чомусь не захотів про те говорити, як про річ давно минулу, відтак годі про те й балачки терти. Але коли пан Возний настояв... Піп заявив, що він не відає, з якої причини приключилася смерть чиняхівському жителю Максиму Бреусу. А коли він Атанацій ховав його тіло, то означена, що так таки справді була прив'язана до труни за шию віжками і так пройшла весь шлях від хати до цвинтаря. А той Бреус несподівано помер і без сповіді, через що він Атанасій, побоювався його ховати, бо хто знає, чи не спияцтва чи якої іншої причини сам собі смерть приключив. А потім. Сказав піпа Танасій, не від чому роззирнувся, ніби й досі побоювався. Після розслідування, ну, як би вам простіше сказати, коли люди, які знали про його смерть... Які це люди? – спитав пан Возний. Які люди, – знітився священник. Та ж, звісно, пан Війд Семенсен Децький, ті, що з його доручення дізнавали... Він замок, тільки жував собі бороду. «То що ті люди?» – підігнав його пан Возний. «Я же кажу, що коли ті люди засвідетельствували його смерть словесно, що не сам он бре у собі учинив смерть, але жона його, речонна Іщербанівна, приключила йому кончину, а яким случай йому помнил, так і поховал нещасного». Священник чомусь трохи крутив. Чи був і справді такий полохливий, що не хотів ув'язуватись у судові розбори, чи знав щось більше і з певних причин не бажав тебе висловлювати, але що був нещирий, то певне. Далі я ще покладу щодо цього свого здогада, але принагідно. Нехай він звик до похоронів, хай і через нього проходило безліч, але далеко не завжди при цьому ступає прив'язана до домовини віжками чи воловодом, як визначила вона сама жінка. Отож не може бути, щоб священник... Не поцікавився причинами того екстраординарного явища, а коли вже про таке людина довідається, то так швидко, за чотири роки навряд чи забуде. А піп сказав «упомніл», тобто забув, отже забув те, що не забувається. Пан Возний своїх сумнівів у актах не залишив, він тільки записав подання Танасія та й все. Потім пішов до Ганни Журавлихи, яка відповіла на те, що його цікавило чітко і ясно без жодного крутійства, заявивши, що покійний Бреус із жінкою своєю, явдохою щербанівною Бреусихою, жили в неї Журавлихи у сусідах від воскресенських свят до покрови. І за той час вона, Ганна, в Максима не тільки параліжали, іншої жодної хвороби не помічала. Але за три дні до його смерті, в понеділок увечері, увага, читачу, бачиш, як усе точно пам'ятала жінка, а людина духовною свічена, та й чоловік про все дивно упомнів. Бреус і шваєю жінкою засперечалися і посварилися, і то з простої причини. Він Бреус? Проздовж усього дня не приходив додому їсти. Чому він не приходив, пан Возний чомусь не запитав, від і Ганна Журавлиха не сказала. Дивні тоді були методи слідства. А я певен, що Журавлиха й про те щось віддала. Але мала причина часом має під собою велике підспуддя. Я тут сам нічого гадати не буду, зважаючи на документальність цього опису. Ясно одне, коли не приходив додому цілий день їсти, Голодний не сидів, а поїв, і, може, не раз в іншому місці, можливо, в іншої жінки, бо чого б це так роз'юшило Явдоху Щербанівну Бреусиху? Більше того, така жінчина реакція викликала в Бреуса непомірну озлість, бо він раптом прах знову-таки чому, викинути свою кохану супряжницю із хати. Мені так і бачиться, як за всім спокійно, а може не без задоволення, стежила холодним, але цікавим оком Ганна Журавлиха. Отож Максим Бреус, схопивши свою жінку, тягнув її до порога, щоб викинути з хати, але вона, як знаємо, насилля над собою ніколи не терпіла, і якось там вийшло, Ганна добре не запримітила, але за порога вилетів Максим Бреус і сильно вдарився спиною об сіней, бо ж хата задвихтіла гадаю, що підлога була земляна, долівка. А Щербанівна кинулася йому на груди, як вовчиця, чи левиця, чи тигриця. В цей мент утрутився господар дому Іван Журавель, схопив явдоху з упалого Максима і викинув як кішку за сінешні двері. Епізод звертає на себе увагу кількома моментами. По-перше, Підтверджує спромогу і силу Явдохи не долати чоловіків з немалим спритом та управністю. Гени Амазонки, загубленої в часі, в ній таки сиділи. А по-друге, вже сама сцена свідчить, чому в історичній битві стати перемогли таки не жінки, а чоловіки, принаймні так вони вважають, а жінки на те нарікають. А тому що жінки між собою не солідарні, чоловіки ж, як бачимо, більш-менш. Анна Журавлиха і не подумала пособляти в цій бійці своїй підсусідці, а Іван Журавель це вчинив для підсусідка просто, чітко і ефектно, відтак закаблуку в часі Амазонку, вишбурнуто з хати, і та з тієї оказії навіть куди подалася. Більше того саме чоловік, черняхівський священник отець Атанасій, розуміючи, Принаймні це моя версія, що Явдоха Щербанівна втрапила в нову халепу, і не бажаючи, як на мою думку, додавати їй горяче муки від себе, відмовився від участі в судовому процесі над нею, тобто по-своєму їй поспівчував, по людському можна сказати. А Ганна Журавлиха виклала все як на духу небез злотіхи. Знову-таки, пан Возний Чоловік та ще й учасник судового процесу не наполягав, розпитуючи пан отця у виказі свідчень очевидячки, зрозумівши його, ще один акт чоловічої солідарності. Поміж жінками такі речі немислимі. Ось чому вони безнадійно програють, хоча часом бувають твердіші, мужніші, непоступливіші, немилосердніші і не менш бойовиті за чоловіків. Річ очевидна в тім, що закона зла вони не сповідують послідовніше, старанніше й добросовішніше. Не хочу наговорювати і на ганну журавлиху, переконаний, що її оповідь максимально точна, об'єктивна і правдива. Сумнівів тут нема, але союзницею явдошиною вона не стала, а правда буває б'ючкіша і нещадніша брехні. Відтак зашкодити може куди більше. До речі, і тут маємо ганш. Все, що відбувалося поміж подружжям Бреусів, бачило двоє людей – Іван Журавель та Ганна Журавлиха. Але і тут свідчення може бути однобічне, бо Іван Журавель на цей час серед живих не пробував, тобто помер. Що було далі? Заганненою розповіддю Максим Бреус устав, зайшов у хату, трохи посидів, опустивши голову і потрушуючи вряди ряди годинею, відтак зітхнув, звівся і подався на двір, кинувши господарям. «Піду гляну, де та невіжена». Вийшов на двір, походив, але жінки ніде не побачив. Людь погнали її, бо зна куди. знакуди. Очевидячки, йому стало недобре, бо коли зайшов назад до хати, то стогнав, брався за голову і за праву щоку, при цьому сказав, Забила мені навіжена памороки. А щоб тобі добра не була, живеш, живеш, і не знаєш, що згаданою. Чи ви бачили таке? Мушу скоментувати це місце. Максим хоча й мав забиті памороки, і увіч добре почувався, турбувався за жінку, бо пішов її розшукувати, і то певне не для того, щоб продовжити бійку, а таке помиритися. Згадаймо до цього, як реагувала Явдоха, коли збитий нею Омелько Костюченко впав серед двору. За її словами, хоча той на неї не нападав і взагалі не виказував власної присутності, вона закрилась у хліві і спокійно там проспала до ранку, а вже вранці зауважила вбитого чоловіка. Вище я висловив сумнів, що навряд чи було саме так. Далі мій сумнів потвердився. Але для нас тут значення це немає. Головне, що Явдоха Щербанівна – Приймала таку логіку і користувалася нею. Отже, поціливши чоловіка в скроню, як і замірювалася, залишалася цілком байдужа до нього аж до ранку. Для характеристики війни статей аргументи виказисті. Після того Максим Бреус і запав хворобу, в нього була часта блювота, яка почалася з вечора в понеділок, і так тяглося до середи, а в середу він помер. І хоча сама Явдоха Щербанівна казала, що вона пильно доглядала чоловіка у хворобі, турбуючись за нього, в свідченнях Ганни Журавлихи про це нема ні слова. Є тільки сухий юридичний висновок. Це показання попа Атанасія та вдови Ганни Журавлихи. Саме тут сказано єдиний раз, що вона вдова, отже на цей час також звільнилася від свого чоловіка Журавля. Про смерть першого чоловіка Явдохи не Бреуса сходиться із донесенням брата убитого Омелька Костюченка Тодося і явно свідчить, що свого першого чоловіка вона так і забила, хоча й не задавила, власне, приключилася до його смерті. Цей припис виразно свідчить, що справа Явдохи Костюченчихи бачилася як безвиглядна, тобто що її вина цілком установлена. Тут таки в актах докладено описа бойових знаків на тілі Костюченка. Їх засвідчив той таки пан Возний, звали його Кирило Бичківський, згаданий вище пан Писер, Омеляновий сусіда, Григорій Костяківський та міщани Яким Бодак, Тарешко Обійник та Яким Коверза. Знаки ці були такі, на правій щиці до вуха на скроні пробито ніби складеним пальцем. А біля пробою сині цятки, нижче в на шиї сині знаки. На лобі над лівим оком у двох місцях невеликі знаки, ззаду нижче потилиці пробито ніби складеним пальцем. Язик придавлений зубами, і в роті скипілася кров. Цей опис знову-таки примушує нас чудуватися, і то з кількох причин. Згадаймо, що і Максим Бреус хапався за голову і чомусь за праву щоку, Оскільки пізніше мав блюву, то очевидячки дістав струс мозку, але чому хапався за праву щоку? Описа бойових знаків Бреуса ми не знаємо, але так само була рана на правій щуці і Вомелька Костюченка. Правда в того ближче до скроні, хоча сама я в духа посвідчила, що вдарила його поверх скроні. Формула, ніби складеним пальцем, очевидячки, визначала форму рани. Заглибина була конусоподібна. Друга заувага. Явдоха клялася, що вона тільки раз кинула чоловіка поліном. Але чому подібна рана, яка на щуці біля скроні, була під потилицею? І нарешті, чому на шиї були сині знаки та й де взялися знаки на лобі? Ясна річ, що від одного удару стільки знаків виникнути не могло. Отже, і тут є в духа Костюченкова увіч брехала. Язика було придавлено зубами, тобто був висолоплений. Омелька також пішла кров ротом. «Я не спеціаліст у кримінальній медицині». Лікар тут би змалював точну картину смерті, але для моєї історії це істотного значення немає, як немало, до речі, значення і для явдошених суддів. Їм досить було того, що цілком доказалося. Явдоха свого чоловіка вбила, а в якийсь спосіб це вже не так істотно. Через що вони записали в своєму висновку таке? З цих знаків, явлених на голові на скроні, за зголошеним описом в убитого Костюченка видно, що вони відповідають із признанням її раніше написаним. Трошки не відповідають щодо знаків біля скроні і цілком не відповідають щодо інших знаків, бо я в про інші знаки не говорила нічого. Що вона, Щербанівна, вдарила його поліном по скроні, з чого, а також із того, що вона недоброзичливо поставилася і до першого чоловіка? Зверни увагу читачу на цю формулу. Не приключилася до смерті, а недоброзичливо поставилася. Маю підозру, що пан Возний не до кінця повірив у розповіді Ганни Журавлихи. Кладемо видиму підозру про вбивство нею щербанівною Омелька Костюченка, її чоловіка. Дивно, правда? І ані слова про те, що знаків було більше, як від одного вдару, і жодної спроби вияснення походження всіх інших знаків через повторний допит є духи Костюченчихи. Знову таки, гадаю, що давні слідчі мали обов'язок тільки визначити вину, тобто чи вбила вона, чи не вбила, а не відтворювати картини вбивства. А раз вбила, доля її вирішена, і навіщо копатись далі і глибше. Сучасний слідчий так би не вчинив, адже із поданих знаків міг легко виснувати, чи навмисне це було вбивство, чи ненавмисне. Явдуха Щербанівна, творячи свою легенду, в суддів домагалася одного, аби її вбивство було визнане за випадкове, тобто ненавмисне. Однак навіть мені, не спеціалісту у кримінальній медицині, ясно, що омелька вдарено поліном не раз, а двічі. Очевидячки, тоді, коли спробував звестися, за версією Костюченчихи, хотів кинутися на неї, після чого вона сховалась у хліві. Він знову був впав, але цього разу лицем вниз, ось звідки невеликі плями на лобі. А коли, прислухавшись і переконавшись, що Омелько не штурмує її тимчасової фортеці, Явдоха вийшла подивитися на чоловіка, то для певності вдарила його вдруге, нижче потилиці. Він лежав лицем донизу, а може, і додушила. Знаки на шиї. Отже, тут може бути два варіанти. Або все це було вчинено відразу, або Явдоха Костюченчиха, напевне, виходила із хліва і зовсім не для того, щоб поспівчувати співпряжцю, а щоб холоднокровно його добити. З того чи того варіанту випливає, що Явдоха подала у суді свідчення неправдиві вбивство таким чином і справді було вчинено воїном, тобто вбивцею-професіоналом. А дивно називали амазонок скети. Правда, читачу? Ойорпата, Ой тобто мужовбивці. вбивці Перепрошую читача, що весь час змінюю художній стиль на документально-розмисловий. Інакше чинити мені ніяк не можна. Далі мушу оповісти про ще один дивний сон цілком дотичний до нашої історії, отже витворений в одному і тому ж творчому процесі. А приснилося мені, ніби я став одним із тих юнаків, котрі були завойовані, як це описав Геродот, амазонками. Але вже в тому часі, коли амазонки не кочували у скицький спосіб у хатинах на хвозах, а заклали на північ від Танаїса, тобто Дону, власне місто, більше того, самі постаріли і перетворились у баб, вже дочекалися онуків, а дехто й правнуків, і в такий спосіб склали серцевину народу, що його потім назвуть сарматами. Я ж теж був не юнак, а вкритий сивинами муж, тобто такий, як у теперішньому віці. І ось іду залитою місячним сяйвом дорогою, веденою незбагденною силою, котра й звеліла підкрастися мені до будівлі, в якій жила Біла Лебідь, тобто цар та, яка управляла амазонками яка єдина не взяла собі чоловіка, а залишилася дівою до старості. Ось я проходжу повз легку дерев'яну стіну, бо й сам ніби нематеріальний, і невидимо зупиняюсь у тіні. І бачу відкритий вогонь, який виграє язиками полум'я, і сувору, аж чорну від вітрів, часу та численних пережитих боїв царицю з білим волоссям і палкими, як зорі, очима. Завжди носила білі шати ця біла лебідь, але в цю ніч одяглася в чорне. А побіч неї стояла юна й прекрасна дівчина воїн з однією обрізаною грудиною, з коротко підстриженим волоссям із сагайдаком повним стріл та луком у руці, у короткій туніці. І тут я раптом пізнав, що ця дівчина воїн цілком подобала на образ Артеміди. Залізна скульптура, якої стояла на підвищенні в Житомирському парку, біля якого я виріс. Тільки тоді в Артеміде була обрізана саме та рука, що тримала лука. І тільки тепер я збагнув, кого зображали давні греки, творячи скульптуру своєї богині. То була таки Амазонка. І цариця Амазонок Біла Лепідь сказала Мала сьогодні розмову з богами, і небагато утішного вони мені сказали. Бо чоловіків, скільки б їх не забили, ми не здолаємо через слабкість та жалісливість нашу. Тоді мені веліли боги вибрати з поміж моїх юних войовниць найліпшу, найгарнішу, найжорстокішу і найсміливішу. І оця вибрала я тебе. Наказали боги, щоб послала тебе у глибини часу через...